היפופוטן! הלו, מי זה? הלו! מי זה? די! די, נו, מי זה? אתה רוצה לדעת מי זה? רד למטה. די! די, מי זה? נו! אני... אני יורד אליך. ששש, הוא יורד. ששש. ביי! אנחנו חבורת מזמזמים, מזמזמים באינטרקום של אנשים תמימים. מי עשה את זה? אך מי זמזם באינטרקום זו יחידה, האם אתה חכם, האם אתה תדע? אוקיי, מי עשה את זה? אולי אני. אולי אני. אולי זה הוא. לא, לא אני. אולי אני. מה, שאני הנחש מזמזם באינטרקום? נחש, נחש, אינך טיפש, אך אם תשגש שלוש פעמים. תהפוך לך זמזמזמים! אה, כאילו, אם אני אומר שזה אתה זמזמת, וזה לא אתה זמזמתם באינטרקום, אז אני בסוף יהפוך לאחד מכם? זה היה מזמזם אחר, שתי ולא יותר, לא יותר! יאללה, אופו מפה מגעילים! אנחנו לא מגעילים, אנחנו המזמזמים! אני עולה למעלה, לא מעניין אותי. הלו? הלו? תסתכלו מפה, נו! מי זה מזמזם שם כל הזמן? זה כמה פסיכים שהם מזמזמים ושרים ועושים בלאגר. ומה הם רוצים ממך? הם רוצים שאני אנחש מי מזמזם לי באינטרפון כל הזמן. נו? מה נו? הם מטרידים. אבל אברהם, אתה בלש. שאתה לא תדע מי עשה את זה? אה, תדעו איתם. נו, לא, לא איתם. אבל אם אתה לא תדע לפתור את החידה, מי כן? או, תביא לי כובע וזכורת מגדלת. כך. נו, פתרת? רגע, אני יורד אליהם, נבדוק. אני יורד אליך. ברוך הבא. חזר, חזר, אחול לבוש מוזר, כבר הספקת לנחש, מי הוא זה מבין השש? אני צריך לתחקר אחד מכם. בוא, אתה הייתי. בוא, בוא, בוא, בוא לחקירה הצידה. בוא אלה. בוא. תגיד, מי עשה את זה? אל תספר, אל תספר, ספר, אל תספר ספר, אל... מזמזמים לו לא מלשינים על חבר. אוקיי, אוקיי. אני עכשיו מוריד טביעות אצבעות והאינטרקום. נראה אתכם... <laughs> היו לנו כפפות. כפפות כל כך יפות. זה אתה! לא, לא יש לך עוד ניחוש! זה אחת, שתיים, שלוש, ו... ברוך הבא! אתה אחד מאיתנו? בוא תצטרף לחבורה שלנו! והמשימה הראשונה שלך? זמזם לשכנים! שאני אזמזם עכשיו? כן! אוקיי? מי זה? הלו, אתה רוצה לדעת מי זה? כן, מי זה? בוא תרד למטה, תראה מי זה. מה? יורד למטה. מה למטה? לא, לא יורד, מה? הלו? מי זה? בוא תרד למטה, תראה מי זה. טוב, אני יורד. הוא בא, הוא בא, חבר'ה. נחש! נחש! אין לך טיפש! זה אתה, אה? אה! כבר זמן, איך ידעת? לפי הכובע של הבעלש, אבנר! בוא, בוא, בואי נעש! איי, איי, איי! בטוח? הפעם האחרונה שאתה מתעסק איתי. ותעיף את החבורה של המשוגעים האלה בוא בוא, תפסיק להסתכל על הבת שלי!